Kniha 5, 16. Ráma řekl Pane, říkáš mi, abych odstranil pocit jáství a z něho vyvěrající toužení. Pokud se ale zbavím pocitu ega, pak se zbavím i těla a všeho, co je na pocitu ega založeno. Tělo a životní síla přece na pocitu ega závisí. Jakmile usekneme kořen neboli ego, pak strom neboli tělo zemře. Jak se mohu zbavit pocitu já a zůstat naživu? Vasišta odpověděl. O Rámo, zbavit se všech představ a podmíněností lze dvojím způsobem. Jeden je založen na přímém poznání a přímém uskutečnění, druhý na meditaci a rozjímání. Podrobně ti to popíšu. Člověk by si měl být vědom pomílených představ, podle nichž uvažuje takto. Patřím k objektům světa a můj život je na těchto objektech závislý. Nemohu bez nich žít a oni nemohou žít bez mne. Pod důkladném přeskoumání a dotazování přemýšlí jinak. Nepatřím k těmto objektům a oni nepatří ke mně. Když se takto pomocí hlubokého rozjímání vzdal pocitu ega, může se zabývat činnostmi, které k němu spontánně přicházejí, ale dělá to s klidným srdcem a tichou myslí. Takovému oproštění se od pocitu ega a podmíněností se říká stav nejá, dosažený rozjímáním. Je-li tu poznání a přímá zkušenost neduální pravdy, člověk se vzdá pocitu ega i podmíněností a nezakouší už pocit to je moje ani ve vztahu k tělu. Tomu se říká přímé zakoušení stavu nejá. Osvobozený již za života je ten, kdo se z hravostí oprostil od pocitu ega skrze rozjímání. Kdo vykořenil pocit jáství pomocí přímé zkušenosti, je ustálen v rovnováze, je osvobozen. Džanaka a jemu podobní následují cestu rozjímání. Jiní s přímou zkušeností stavu nejá jsou sjednocení s Brahman a povznesli se nad vědomí tělo. Jedni i druzí jsou nicméně osvobozeni a sjednoceni s Brahman. Za osvobozeného mudrce je považován ten, kdo není ovlivňován žádoucím či nežádoucím a kdo v tomto světě žije a pracuje, Ačkoliv je od světa vnitřně odpoután a jedná, jako by setrvával v hlubokém spánku. Když Vasišta domluvil, byl další den u konce a schromáždění se rozešlo.